אנחנו עוסקים בסוטרת הלב של לפי תכנתן ולפי הדלילמה רציתי לדבר, אני לא יודע, אתם זוכרים שדיברתי בשבוע שעבר על הנושא הזה, שדיברנו על ריקות ו... מה? על ריקות? ריקות, כן, בטח, על מה אני אם לא על ריקוד אז... לא, לא, לא, יש גבול ככה Pell, <yummy palm kw Control> גם למה שאנחנו מוכנים. זה דווקא ירדוריין. ואמרתי שזה ישנו גם ביהדות, אבל נכון. אז אני... אז אני אדבר על זה רק באמת במילה. ו... זה ישנו כמובן... אני כבר לא מדבר על הריקות של הקבלה הלוריאנית, אבל אני מדבר על, על חסידות יותר. <coughs> ואני רק אתן שתי ציטטות, כי אני חושב שזה כדאי שנדע, כי אנחנו מדברים הרבה על ריקות, ואם מישהו חושב שזה מושג בודהיסטי כזה משונה, ש... <coughs> <coughs> <coughs> אז... כולנו לוקחים מכולם כן, כן אז בחסידות בעצם אנחנו הרי כל הזמן מדברים על נושא של האגו ושל אני בחסידות גם מדברים על זה ומדברים על האני בתור ההפך מהאין המבטל רצונו, אני קורא מתוך... בו, בו, בו, בו, בו, של מצפת אמת, זאת אומרת זה של הרבי ניגור, המבטל רצונו אינו שוקע אל תוך עשייה, אלא אדרבה מתעלה בעשייה של קדושה, למלא בהתמסרות גמורה את הרצון האלוהי לבדו. מי שאינו נוהג כך, אלא מתכנס במלכות העני, ומשתעבד לציווייה, מציב מלכות מדומה של בשר ודם כנגד מלכות שמיים. באותה שעה מתייצב העני כנגד העין האלוהי, מפר את אחדותו המוחלטת ומתגלה כעיקרון של פירוד וחלוקה בהוויה כולה. עכשיו אנחנו נדבר על זה הרבה, על הנושא של חלוקה ואיחוד, אבל אתם רואים שזה נמצא גם פה. המסתגר בגבולות העני ובמיצריו, נקיב סביבו חומות, ובצור... חומות גבוהות ובצורות של תודעה עצמית. בביטוי אחרון זה אין אנו מתכוונים לרמה גבוהה של תודעה אלא להתייחסות הראשונית של האדם אל עצמו כאני התייחסות זו שמלווה אותו מעצם טבעו כמעט אפשר לומר בוודאות מרגע בואו לעולם מאורגנת בחוויה הראשונית של אדם החש בוודאות את עצמו ואת ממשות קיומו ובה מושרשים צורכיו היסודיים ותשוקותיו הראשונות והטבעיות. גבולות התודעה העצמית הם מחיצות מפסיקות, גורמים של חלוקה, מחלוקת וקטטה בתוך השטף הפנימי של החיים האלוהיים. בתוך האין האלוהי הכל כאמור אחד ללא גבולות וחלוקות. אך כאשר האדם מתכנס בגבול תודעתו העצמית, הוא מתעצם בייחודו המדומה, כאילו הוא יש נפרד, הרי הוא משרטט בקרב העין את גבולות ההיבדלות ומתגלה בו כאמור כעיקרון של פירוד וחלוקה. אז זה כל בודהיסט טוב היה חותם על זה בשתי, מילים, בשתי ידיים ויש עוד אל תוך האני שמתכנס בגבולותיו שוב... מה? בסדר, זה הרבה יותר מאוחר מארץ, בדיוק, לא? מה, בטח, מה זאת אומרת? זה לא שוב לא יכול האור האלוהי לזרום. האדם, כברואים כולם, הנמצאים במקורם תמיד, כפי שהוראנו רש"ז, רש"ז זה הרבי שניאור זלמן. באמת, בדברי הסיום של משל השמש וזיבס, שרוי אמנם בתוך העין, שבקרבו הוא מתרווה. אך יש שהוא מקים סביבו אותן חומות גבוהות ומחיצות מפסיקות של תודעה, הוא מונע את האור האלוהי הסובל, נזרום אל דוחו באותה שעה בכ... ב... ויש עוד עוד עוד עוד הרבה מתוך דברים אלה ברור שאדם אינו רשאי להישאר בגבולות תודעתו העצמית הראשונית עליו לחדור אל רמת תודעה גבוהה יותר שאפשר לטהרה כתודעת התודעה. במצב זה, זה עוד, זה מתקדם קצת, אבל במצב זה של תודעת התודעה מכיר האדם את בנותו של האני המצומצם ועושה מאמץ מתמשך לביטולו, המבקש להתעלות לרמה גבוהה מעין זו של תודעה, חותר להפיכתו של האני לעין. ו... בסדר, אנחנו עוד אולי נמשיך מפעם לפעם, אבל אני לא... אנחנו לא נכנס לזה ממש לעומק, אבל אני רק רוצה שתראו שזה ישנו. אומרת... שלא הבודהיזם גילה כן, את לא, זה. כן לא הבודהיזם גילה לא, את זה. זה לא משנה. זה, לא, זה, לא, משלחק, זה, זה לא. חסידות. כן. אלפיים שנה אחרי הבודהיזם. אבל זה לא משנה. כן. ‫כן. ‫-כן, היה לנו ויכוח, מצאו זה לצץ, ‫אבל זה לצץ, אני מאמינה ‫שכל דבר כאנוש, ככל אדם ‫בסדר. ‫פתאום מישהו... ‫-כן, אנחנו לא... ‫זה לא קשור. ‫אנחנו מדברים על הנושא של ריקות, ‫ומישהו אמר, זה נושא... ‫זה משהו... איך היא אמרה? ‫לא זוכר אפילו בדיוק, ‫אבל כל מיני מילים לא יפות, ‫על הנושא של ריקות. נו, עמית, כן, שזה לא נשמע טוב, זה נשמע שלילי, זה נשמע אז לא משנה. עשינו הבדל בין ריקום ורקום. כן, כן, כן. חושבת שזה שאני מכירה, כאילו, את בן אדם, כל הערכים הדתיים, שאל אותם, הם לך הכל ביהדות. כן, נכון. תלכו לבודהיסטים טובים ואני אגיד לכם שהכל לקחנו כן, משם, כן. גם הבודהיסטים לקחנו משם, זה ממש, חבר'ה עכשיו משל. תראו אנחנו אה, אה, אני, לא לא אתם, אתם, אתם. אני לא חושב שאני אה, ואני גם יהודי וגם בודישט ואני מוכן גם להיות אה, קצת מוסלמי, כן? אני נוסע להיות מוסלמי בסוף החודש אז, אז אה, אה, אה, אנחנו אנחנו, זאת אומרת כל היתר זה רק הגדרות וכל מה שאנחנו צריכים פה זה לראות איך זה רלוונטי אלינו לא אם זה יהדות או שזה בודהיזם או שזה אה, הינדי או, או, או לא יודע מה מה שחשוב זה שנראה שיש לזה רלוונטיות אלינו וזה יכול לקדם אותנו בדרך לשחרור מסבל כל בן אנוש, כל בן אנוש, כן, זה לא כהתגרה ניסוי, זה לא כהתגרה אישית. כן, כן, כן. ושוב, עוד יותר חשוב מזה, כל בן אנוש זה בסדר, אני זה עוד יותר בסדר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עצמנו, על עצמנו, אני לא... זאת אומרת, שפינוזה אמר שאלוהים נמצא בפרטים, זאת אומרת, לא בכללי, לא בכללי, לא כל פעם. כשאנחנו אומרים נגיד, אה, אה, משי זה גם שפינוז אמר אבל אני לא בטוח אבל זה בכל אופן זה, זה, זה מאוד הגיוני כשתחשבו על זה, אין דבר כזה בן אדם, זאת אומרת, כי מה זה בן אדם? זה כאילו אתה לוקח ואתה מכליל את התכונות של איזושהי קבוצה של כל האנשים אבל בן אדם אין, זאת אומרת יש א', יש ב', יש ג', יש ד', בן אדם זה מושג, זה לא דבר שקיים באמת, זה בתוך המים שלנו ישנו, זה קיצור דרך שעוזר לנו לפעמים לעשות כל מיני דברים, אבל אין שום דבר שהוא כללי, חוץ מאשר בתוך הראש שלנו, בעולם אין בן אדם, יש משה, יש זוחמיר, יש מוחמד, יש רוברט, כל מיני דברים אבל בן אדם זה הכללה שהמוח שלנו יצר, בתור הכללה זה בסדר, אנחנו צריכים לזכור שזאת הכללה. ואם אנחנו רוצים לעשות תרגיל בלוגיקה, חשוב מאוד, ואנחנו רוצים לתכנן תכנונים, חשוב מאוד, ואנחנו רוצים להכליל הכללות, חשוב מאוד, כל הזמן אנחנו צריכים לזכור שזו המצאה של המוח האנושי. זה לא כל כך... פשוט כמו שאני אומר, אבל אם תחשבו על זה ראיתם פעם בן אדם? אבל לא? זה לא זה לא משנה זה לא משנה זן או סוג או מין זה לא כל כך חשוב, אבל אין בדיוק, בדיוק ואני אפילו הייתי אומר שאיננו <laughs> לא רק שלא, לא, לא, זה לא סתם שלא מכירים אותו. עכשיו אנחנו אה, אה, אה, חוזרים. יכול, כן. אתה מוכן להזכיר כן. שוב בן, איך ריקום משחררת מסבל? אנחנו, הולכ, אנחנו הולכים לעבוד על זה. אני, אני רק יכול להגיד שהוא אמר ככה הבודישוטוה, עבדוקותוש וערע, התעמק בהבנה המושלמת, תוך כדי כך בחן היטב את חמש הסקנדות המצרפים ומצא כן ריקוד ממהות עצמית, אחרי התעמקות זאת הוא התעלה מעבר לכל סבל. זה מה שכתוב, אבל עוד לא אמרנו איך. עכשיו אנחנו הולכים להגיד איך, אז אנחנו לא נחזור שוב על מה שאמרנו, כי הוא צודק חמי שכבר אמרנו אבל אתה יכול להזכיר לי בדיוק לאן הגענו כאילו, שאני לא אחזור על עצמי? אתה דיברת על הנייעד, נכון? אה, בסדר, אוקיי, אוקיי, אני חושבת שזו הייתה דוגמה מצוינת להבין את הריקות. כן, כן, כן. אז אנחנו לא נעשה זה עכשיו, אנחנו נחזור לזה. בהזדמנות. מה? מה? מה? מה, אני רואה? כבר אמרנו שלוש פעמים, אז תזרמי איתנו, אני אחרי זה, אם בסוף השיעור עוד תוציא, אז אני אעשה לך את זה ממש בקצרה. אז זה וואטסאפ, לא? לא. אז תציגו, יזכרו כזה. הכל יש לו מוקלט, בסדר, לא עכשיו, אני, אני, מה, אה, רק להסתכל, על מה, אחר כך, אני, אחר כך כשנגמור, בסדר, מבטיח, אנחנו נשדר את כל העניינים הטכניים, אוקיי, אז, איפה אנחנו בעצם עומדים? אמרנו אבל יקוטשווארה זה בעצם הבודה של החמלה והוא הגיבור של הסוטרה ואמרנו שידע בבודהיזם הוא מבחינה מסוימת ההפך מחוכמה ידע זה ידיעות ידיעות זה דברים שאנחנו מחזיקים מהם, אם אנחנו מחזיקים מהם חזק, כיוון שזה דבר קשוח, קשיח והעולם הוא דבר גמיש, והעולם כל הזמן משתנה, במוקדם או במאוחר אנחנו נגיע לנקודה שהידע שלנו, הדעה שלנו ש... תיתקל במציאות, ואם היא תיתקל במציאות ואנחנו נשתדל נתעקש להחזיק איתה, להחזיק בה, אנחנו נסבול. עכשיו, מבחינה מסוימת אנחנו יכולים להגיד ככה, אנחנו כל הזמן ממציאים סיפורים על מה שהיה ועל מה שקורה ועל מה שיהיה. עכשיו, במה שקורה בעצם כל הזמן המציאות מקסחת לנו את הסיפורים מפעם לפעם אנחנו, הסיפור נתקל במציאות, תאמינו לי, בסוף המציאות מנצחת. וכל העניין בעצם מבחינה מסוימת של הגישה הזאת, הגישה הבודיסטית, הגישה הרותחנית, היא בואו נכסח את הסיפורים בעצמנו. ואז, לא, ואז כבר, אם אנחנו נהיה באמת בלי סיפורים, אז אנחנו נהיה חופשיים. ואז אנחנו נוכל לקבל כל דבר שקורה במציאות כמו שהוא. לא בעד, לא נגד, כמו שהוא, זה פשוט קבלה. זה ה... זה ה... לשם אנחנו רוצים להגיע בעצם. אנחנו לא רוצים לשנות את המציאות, בעיקר מהסיבה הפרגמטית שאנחנו לא באמת יכולים לשנות אותה. אנחנו יכולים לשנות איזה צ'וקצ'יק פה, איזה שהוא, איזה פינה שם, אבל את העולם אנחנו לא נשנה. מה אנחנו כאן יכולים לשנות? את הגישה שלנו לעולם, את הגישה שלנו למה שקורה. עכשיו אתם זוכרים שבבודהיזם שבב... בעצם יש שני רכיבים, שני ענפים, שני גדילים, אחד זה חוכמה והשני זה חמלה. והחמלה בעצם מבחינה זאת היא מה שהבודהיזם קורא אהבה זה לא בדיוק מה שאנחנו קוראים אהבה ובעצם האלמנט הכי חשוב שם זה קבלה לקבל את המציאות המשל. כמו שהיא זה לא פשוט למה? כי יש לנו כל מיני דברים בראש רק בגלל זה ‫הם לימדו אותם, ‫שיש בעלים לא נגישה. ‫מה? ‫-מה זה מציאות כמו <מושב> ש... ‫הנה, זה... זה... ‫אז ראשית כול, ‫בואו נתחיל מהדבר הכי חשוב ‫והכי אמיתי, ‫והכי רדיקלי והכי פשוט. ‫עכשיו. ‫עכשיו... ‫רגע. ‫עכשיו יש לך בעיה לקבל את המציאות? רגע, או, רגע. עכשיו, אבל... אבל אולי אני מבינה אחרת. או, או, או, או, או. עכשיו, בדיוק, אולי, אני מבינה לא בסדר. אחרת. אחרת. ו... ואם את מבינה אחרת, גם את זה את צריכה לקבל. בוודאי. אז זה את אומרת, את, אומר. את כל ה... ה... ה... הבעיה בעצם עם זה, מבחינה מסוימת, שזה יותר מדי פשוט. יפים. המציאות זה כרגע מה שיש. כן, רגע, בסדר, כן. זה המציאות. כן. אבל אנחנו לא רגילים אנחנו, אנחנו אה, אה, אה. או שאני חושב שעכשיו שה... יכול להיות יותר טוב, זאת אומרת, אם אני הולך בחוץ וחם לי, אני אומר, אם עכשיו היה קר יותר, היה יותר נעים, אז זה אי קבלת המציאות. עכשיו שוב, זה לא שאני מטפס על הסולאמו, על הקירות או משהו. ברגע שאני חושב או מרגיש אחרת. שהמצב כרגע יכול להיות אחרת ממה שהוא, או צריך להיות צריך אחרת ממה שהוא, אני סובל. אם אני לא חושב שזה צריך להיות אחרת, אז אני לא סובל. זה הכל. עכשיו אני לא מדבר על העתיד, אני מדבר על ההורד. נכון, אבל אני מנסה לחשוב, דווקא על עכשיו. עכשיו. תמיד יש מזגן, אז לי נורא נעים לי מלזגן, יכול לשבת לידי מישהו אחר ויגיד, נורא חמי, נורא קר, ויש שם מזגן, יש לו טמפרטורה קבועה, והוא משפיע אחר על כל... נכון, נכון, אבל, אבל, רגע, תני לי. חמלה, חמלה. לא, בסדר, בסדר. אבל ראשית כל אנחנו צריכים, זה לא נעים, אבל זה כאילו אגואיזם, ראשית כל אני צריך לדאוג לעצמי, ראשית כל. זאת אומרת, אני לא צריך לדאוג כרגע, אלא אם כן אני כרגע משחק תפקיד, נגיד עכשיו אני בתפקיד המארח, אז כאילו אני צריך להיות חשוב לי מכולם. אבל אני מוריד את זה כי זה תפקיד, זה לא באמת. ועכשיו אני... מתבונן עכשיו, אם אני לבד בבית וחם לי, אז אני אדליק את המזגן, אין שום בעיה. אם אני גר עם עוד מישהי שהמזגן נגיד גורם לה להצטננות, אז אני צריך להחליט האם יותר טוב להדליק ושהיא מצוננת ושהיא לי על זה שהיא או שאני אשאר ואני קצת... אבל, אבל אני לא חייב לסבול. זאת אומרת, זה ההבדל. עכשיו, אפילו נורא נורא חם לי באמת חם לי רצח, הודו, הודו לא לא אם יש בסביבה מלון שאני יכול להיכנס ולהצטנן, בסדר, אז אני נכנס, ואם לא, אז אני יכול או לקבל את זה או לסבול, זה שתי האפשרויות שיש לנו, זהו, אין אחרות עכשיו, אבל שוב, חשוב להבין, אנחנו מדברים כל הזמן על הרגע, זאת אומרת, זה שכרגע את לא סובלת, זה לא אומר שעוד דקה גם כן לא תסבלי, אבל זה כן אומר ככל שפחות תסבלי ואיך פחות תסבלי? אם את תביני למה את סובלת זאת אומרת, כי הסבל הוא לא גזירה משמיים הסבל הוא תוצאה של המחשבות שלה הוא קומבינציה הרסנית של מצב סביבתי ומחשבה שאומרת שזה לא בסדר. מה? אוקיי, אז לא מנקים, אלא מסתכלים. מה יפת. זאת אומרת? זאת אומרת, ברגע שאני רואה נכוחה שפה בעצם קורה משהו כזה שאני לקחתי מצב שהוא מצב אובייקטיבי והפכתי אותו לבעיה אני הפכתי אותו לבעיה כי כמו שהיא אמרה יכול להיות שבטמפרטורה הזאת למישהו אחר זה לא היה מפריע אבל לי זה מפריע למה זה מפריע לי? לא יודע אבל אם אני יכול להדליק את המזגן תדליק את המזגן ואם אני לא יכול להדליק את המזגן אז אל תדליק את המזגן אבל אם אתה לא יכול להדליק את המזגן ואתה לא מדליק את המזגן למה שתסבול עכשיו, אין ברירה, אני חוזר על הנוסחה, כאב זה לא סבל. כאב זה משהו שמגיע מתוך או מערכת העצבים שלנו, אנחנו בנויים ככה שיכול לכרוב לנו, וכאב מגיע מתוך זה שאנחנו קשורים לאנשים אחרים. ואנחנו קשורים לאנשים אחרים, ככה אנחנו חיים. וכשקורה משהו למישהו שקרוב לנו, יכול לכאוב לי. עדיין זה לא סבל. סבל זה כשהסיטואציה הזאת שכואבת לי הופכת למצב שאני לא מוכן לקבל אותו. מה זה סבל? עכשיו, שאלת מה שאמרת לגבי אנשים אחרים, אם לאנשים אחרים כן נוח לא נוח זה אולי בשלב השלישי כשאנחנו כבר באמת נהיה בשלב שאנחנו בודיסתווה ואנחנו דואגים לכולם וטובתם של האחרים היא לפנינו וזה אנחנו עוד לא שם עכשיו אם יש עוד משהו כאילו שלא ברור אוקיי אז בסדר מה? אז אנחנו מתקדמים ודיברנו על הנושא של הצמדות לדעות, הצמדות לדעות גורמת לנו סבל בדיוק כמו שאמרנו קודם, כי סבל נגרם על ידי הדעה ולא על ידי המצב, המצב הוא מצב ואנחנו יכולים לקבל אותו, כמובן לא כל מצב קל לקבל באותה צורה ולכן הנחיה דידקטית, בואו נתחיל לתרגל על דברים קלים זאת אומרת, לא, אתם יודעים מה, לא על המצב שלנו נגיד, ולא על המצב של ההורים שלנו, אבל אני יודע מה, על המצב של הדרוזים נגיד, <מח> אני יודע, זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא יכולים אנחנו יכולים לסבול מהם ואנחנו יכולים לקבל אותם וזה לא אומר שלא צריך לעלות על האוטובוס ולנסוע לתל אביב להפגין נגד הקיפוח של הדרוזים אבל זה גם לא אומר שחייבים לעלות על האוטובוס ולנסוע ול... זה אומר שיש פה משהו שמדבר אלינו אנחנו בוא נגיד אם אמרנו שאנחנו קשורים חברתית אז בסדר, אנחנו גם קשורים לדרוזים נגיד באיזושהי צורה, חשוב לנו כאילו שהם לא יסבלו אבל אנחנו צריכים לקבל את המצב כרגע, המצב כרגע שיש מישהו שרוצה נגיד להתנכל או שאנחנו יכולים לעשות משהו, שאנחנו לא יכולים לעשות משהו, אנחנו יכולים להתבונן על זה והתרופה היא לא בעשייה אלא באי עשייה, אבל לא אי עשייה פסיבית, כאילו לא באי עשייה של חוסר אכפתיות, אלא אי עשייה מעורבת של התבוננות, התבוננות בלתי פוסקת במה קורה לנו, וכל הזמן קורים לנו דברים, וכשאנחנו רואים שכל הזמן קורים דברים כל הזמן יש לנו הזדמנויות לתרגל מאיזשהו לא יודע מה אפילו גירוד ברגל בסדר מגרד לי ברגל אוקיי אף אחד לא עומד מזה עוד ובהחלט אתה יכול לשלוח את היד ולגרד זה בסדר לא קרה כלום אבל תתבונן תתבונן תראה יש פה גירוד האם אני יכול להתבונן עליו, תדעו לכם שההתבוננות הרבה פעמים מקטינה את הגירוי עצמו אפילו, התבוננות, פשוט התבוננות מעמיקה ואם לא, בסדר, מאה אחוז נעשה ככה, אין לי, אין, לי, אין לי שום בעיה עם זה, לאף אחד אין שום בעיה עם זה ואם נגיד זה נמצא בדיוק באמצע של הגב מאחור הנדווה, אפשר להגיע אליו וגם אין לי בדיוק ביד מקל של מטאטה <אז> להתגרד, כן, כמו בלו הדוב, כן <אז> או, ונגיד שאי אפשר, אז תתבונן בזה ואם זה כואב, אז זה כואב אם אתה חושב שזה לא בסדר, אז תסבול אבל it's up to you זה, זה מה שקשור ‫המפעולות לא מביאה על הצטת הסקנות, ‫כי היא נשארת מהפעמים, ‫להקליב בנדין. ‫אני יכול להגיד מה שאני רוצה, ‫אנחנו מאולפים להסיק מסקנות. ‫אני מאוד מבקש שלא נסיק מסקנות, ‫אבל זה לא יעזור. ‫אז אם אנחנו כבר חייבים להסיק מסקנות... אז המסקנה שצריכים, כאילו, אם כבר חייבים, אם אפשר להתבונן בלי, בלי הערות ובלי שקלותיות ובלי כלום, נהדר. אם אנחנו לא, לא הגענו עוד לרמה הזאתי, או יותר נכון, אנחנו יכולים להגיע לרמה הזאתי בדברים קטנים, דברים שלא באמת מציקים לנו, ואם זה דבר שבאמת מציק לנו, קשה לנו. אז בסדר, תסיק את המסקנות שלך. אבל גם תתבונן ותראה בין היתר מה קורה. ‫אם הייתה התזמנות יוצרת איזשהו... ‫מעבר לסדר, יוצרת ביצע ‫שהדברים נפתרים מתוך עצמם? כן כן. עכשיו, שוב, ‫מה זה נפתרים מתוך עצמם? ‫ראשית כל, אמר מישהו חכם, ‫לא אני, קוראים לו קרשנמורטי, ‫שאין באמת בעיות. ‫ אנחנו... לא הפכנו סיטואציה לבעיה, אז היא לא בעיה. מי מגדיר בעיה כבעיה? אנחנו. לא הדבר. אנחנו, ומה זה בעיה? זה בדיוק אותו זה המצב שאני לא מוכן לקבל את המצב כמו שהוא. עכשיו, זה לא אומר שאם יש משהו שאני יכול לעשות, אני לא צריך לעשות, אבל איפה הבעיה? תני לי דוגמה נגיד של בעיה. שיעורי גדרה. מה? שיעורי גדרה. בסדר, בעיות כאלה יש, וזה בסדר, וזה לא מפריע לאף אחד, וגם צריך לבדוק בטלפון מתי יוצאת רכבת, זו לא בעיה, נכון? אני איפה שסתם חושבת, הם דברים נורא רציניים, כולל לי בראש ההורים האלה שהילד שלהם נהרג עכשיו בתאונה, אז זה, יש שם בעיה אמיתית, לא? למה? מה הבעיה? לא, לא, לא, אני, תסלחו לי, כן, אני עכשיו משחק את חסר החמלה, כן, אל תיקחו אותי לציין. הבעיה שהם לימדו את ההגלת שלהם. אבל הוא איננו. הוא איננו. מה הבעיה? הבעיה גם איך. אז מה הבעיה? מה הבעיה? כן, שהם חושבים שזה לא בסדר. עכשיו, הם חושבים שהמצב יכול להיות אחרת? לא. הם כן חושבים. שהיה יכול להיות. היה יכול להיות אחרת, אבל העובדה היא שלא היה אחרת. Morally? זאת אומרת, זאת עכשיו שוב אני אומר, ילד קרוב, קידלנו אותו, יש לזה מחיר. המחיר הוא בין היתר שאם קורה לו משהו הוא כואב לנו. כואב להם, ברור. עכשיו שאלה למה הם סובלים. הם סובלים, לא, בגלל זה כואב להם. כי, בואי אני אתן לך דוגמה, אם נגיד אה, אה, הוא היה, אני יודע מה, נופל במלחמה, וזה שנת 1948, אז הילד איננו, הם סובלים הרבה פחות, כואב להם אולי אותו דבר. אם הם חושבים למשל, נגיד, את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שהוא מת שהוא הציל שמונה עוד אנשים. עוד כן, זאת אומרת שהכאב הוא כאב, הסבל לא הוא מה. זה שהם אומרים זה היה חסר כל משמעות. זאת אומרת הם, האופן הכי טבעי הופכים את הכאב לסבל. עכשיו כרגע אם הם יתבוננו, הם יראו הילד איננו. הוא איננו. ניתן לעשות עכשיו משהו? לא. אולי הם חושבים שאם הם יעשו ככה וככה אז אולי יכניסו את האיש שהרג אותו ליותר מאסר וזה ינחם אותם וכל זה. זה הבעיה של הנקמה. מה? מה שיש לעשות זה במקום. השאלה אם הנקמה עובדת. עוזרת אולי להם אבל לא לילד. לא אבל הבעיה העיקרית זה שהיה כאב הופך לנקמה. בסדר אני לא חושב שאת אומרת בסדר, אנחנו לא מדברים ברמה הזאת כבר. יכול להיות. אני אקשיב את זה אחרת. כן. לקחתי חושבת שכל דבר שקורה לי, מה שאני מוסיפה לזה, מה זה יהיה ומה יקרה לי וזה, זה הסבל. יש כאב ויש סבל. הכאב הוא יכול להיות כאב מאוד פשוט, אבל אני עושה מזה מחשבות שלי שאני סובלת. יש כאב, ומה שאני מוסיפ, מוסיפית זה הסדר. לא, בסדר, אבל מה שהיא אומרת פה, כאילו הסיטואציה הזאת, לא זה סיטואציה מאוד, מאוד, נכון. מאוד טראגית כן. נגיד. אבל שוב, אני אומר, אין אני לי טענות לא... אליהן, אבל <קיי> אני, כשאני מסתכל על זה מהצד, אני יכול להגיד, הם גורמים לעצמם סבל. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, אני לא יכול להגיד אפילו שהם גורמים לעצמם סבל מיותר, בגלל שמקובל בחברה שלנו, שאם הילד שלך מת, אתה סובל. ואם אתה אומר שאתה לא סובל, אז מסתכלים עליך כאילו שאין לך רגשות. אבל זה לא נכון, הרגשות יכולים להיות, אבל מה תגידי, נגיד, על בן <אז> אדם, אדם דתי, שהוא אדם באמת דתי, <שמע> כן, שבן אדם דתי נגיד שהוא באמת אבל מאמין אמיתי ואומר אלוהים נתן אלוהים לקח ועושה צידוק הדין אז מה? אז, אז, אז מבחינה מסוימת את אומרת הוא סובל פחות, נכון? עכשיו אנחנו אנשים חילוניים אנחנו לא יכולים להעביר את האחריות לאלוהים אז האחריות נשארת אצלנו אבל השאלה הגדולה היא האם אנחנו חייבים באמת לסבול? אני קצת לא מנובנן, כשאתה במקרה הזה תהבדק עם כאב נוסף. אוקיי, אז אני אומר שוב, אני חוזר, תני לי, תני לי, אני יודע, אני יודע שאת מתה להסביר, אבל... לא, לא, בסדר. תראי, כאב, למה נוצר כאב? כי היינו קשורים לילד בצורה הכי טבעית לא נעים לי להגיד שאפילו הרגשנו בעלות עליו, אבל בואי נעזוב את זה כרגע, לא, הוא ילד שגידלנו והיינו מאוד מאוד קשורים אליו ועכשיו כמו שאם יורידו לי אצבע או יד או אוזן זה חסר, אני רגיל, זה איננו, זה חסר עכשיו א', אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אפלטון הוא הרי יש לו ספר המדינה והוא הסביר שמה מה המדינה, איך, איך נראית המדינה האידיאלית. במדינה האידיאלית יש מעמד של חיילים או שומרים והחיילים השומרים האלה מתוכם נבחר מלך והמלך הוא צריך להיות גם פילוסוף, הוא צריך להיות חכם והחיילים השומרים האלה ובעיקר בייחוד המלך הם צריכים להיות בלי רכוש ובלי משפחה וזה למה? <ש> <ש> שמבחינתו זה בשביל שטובת הכלל תגבר אצלהם על טובת היחיד אבל בעצם זה מבחינה מסוימת אותו רעיון עכשיו נגיד בבודהיזם או בכל, בכל הדתות בזה מדברים על התנזרות בבודהיזם הכוונה בהתנזרות היא יותר התנזרות מדעות זאת אומרת, ברור שאם לא היה לי ילדים אני לא הייתי סובל מזה שהם מתים. אבל השאלה אם צריך, אם כדאי או צריך לשלם את המחיר הזה. עכשיו ילדים, אנחנו עוד יכולים להחליט לעשות אותו, להורים אנחנו לא יכולים. <laughs> עכשיו גם ההורים שלנו גורמים לנו לכאב ויכולים לגרום לנו גם לסבל. עכשיו אני אתן לך שתי דוגמאות, מישהו הורה שהוא בן 98 וגם לא עלינו סובל מדמנציה וגם לא עלינו סובל ממשהו שעוד מכאיב לו חוץ מזה והוא הולך לעולמו, זה דבר אחד והוא רואה שהוא כולו עליז ופזיז וקופץ ורוהץ ואפשר לדבר איתו וכיף להיות איתו וזה הולך לעולמו. עכשיו בשניהם הוא הלך לעולמו נכון? בשניהם באופן תיאורטי או מעשי כואב לנו אותו דבר. בהיכל אנחנו נסבול יותר בהיכל אנחנו נסבול פחות. לא יעזור. זאת אומרת שוב הסבל הוא פונקציה של המחשבה שלנו עכשיו יש פה, א', יש פה בעיה, אני מעביר את כל האחריות אלייך, אליי, אלינו, אין אף אחד שאחראי, זה לא המצב וזה לא ההורים, בטח שזה לא אלוהים, זה אפילו לא הטבע, זה אנחנו אבל כמו שאמר רבי נחמן עליו השלום, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זאת אומרת, אנחנו גרמנו את כל הדברים האלה. זאת אומרת, הדעות זה לא ממש אנחנו, זה עוד דבר שככה אני יכול להגיד בסוגריים, רוב הדעות זה דעות שקיבלנו מהסביבה. או שהם הכניסו לנו, או שעשינו איזה קומבינציה של דעות והחלטנו שזאת הדעה שלנו, אבל באמת אם תתבונני פנימה אין לנו אף דעה מקורית כי דעה לא יכולה להיות מקורית בטבעה זאת אומרת אפילו איינשטיין שהמציא את תורת היחסות אומרים אני לא יודע אני לא מתמצא מספיק שאם הוא לא היה ממציא את זה אז מישהו אחר היה ממציא את זה כאילו, וגם הוא עשה הוא, הוא הוא עשה כל מיני קומבינציות של כל מיני דברים והגיע למשהו נורא מקורי אבל בוא נגיד שאם מישהו מאיתנו ימציא את תורת היחסות הכללית אז אני אוותר, אני אגיד שהתזה שלי מקורא. לא מחזיקה מים עד הסוף אבל דעות זה דבר שאנחנו קיבלנו או אימצנו או שדחפו לנו את זה בכוח או שאימצנו את זה מרצון וזה דבר, גם אנחנו יודעים כבר בגילנו שגם הדעות שלנו משתנות, משתנות. היה דעה כזאת, עכשיו זה דעה כזאת. אז היא יש לה דעה. כן, עכשיו, אני לא בעד שננטוש את הדעות. אבל אפשר להבין מה מה זה הדעה הזאתי? בסך הכל איזושהי הנחה לגבי העולם שנמצאת באחת משלוש הדרגות. יש דברים שהם הנחות עבודה, זאת אומרת אני יודע שזאת הנחת עבודה, אני מניח נגיד שלא יודע מה, אם הרכבת היא כל הזמן מאחרת וזה, אז אני מניח שהיא תמצא בזמן, אבל אני יודע שזה יכול להיות בהחלט שזה לא יקרה, וכשזה לא יקרה לא יקרה שום דבר, כי אני ידעתי כבר מראש שזה רק הנחת עבודה, יש דעות, שזה דברים שאנחנו חושבים שהם נכונים, אבל שוב אני אהיה מוכן, מישהו ישכנע אותי, ההפך אז אני, ויש אמונות, אמונה זה דבר שלא תצליח לשכנע אותי שהוא לא נכון. עכשיו ככל שהדעה יותר נוטה לכיוון של האמונה ופחות לכיוון של הנחת עבודה, הסבל הפוטנציאלי שכרוך בה הוא יותר גדול, זהו. עכשיו דעות, גם לי יש מפה ועד להודעה חדשה וחייבים שיהיה לנו דעות, כי זה לא יכול להיות שכל פעם שאני יוצא החוצה אני אחשוב לפני זה כדאי להתלבש או לא כדאי להתלבש, לא, כדאי להתלבש, את זה אני כבר יודע, איך בדיוק, לי פחות אכפת, למישהו אחר <אח> יותר אכפת, אבל להתלבש אני מקבל, עכשיו בסך הכל הרי זו דעה, הרי אני יכול לצאת החוצה הרום, לא יקרה כלום בדקה הראשונה. הבעיה שהשכן שלי הוא שוטר, אז זה כנראה זה שמיד, אבל זאת רק דעה שצריך להתלבש. זה נורמה. לא לא כן, מה. כן, כן, נורמה. נורמה, דעה, קונבנציה, הכל, אבל זה דעה, נכון? אם עכשיו היינו בחוף, אם היינו עכשיו בחוף נודיסטים בקורפו, הדעה הייתה אחרת, נכון? אם היית הולכת עם בגדים, היו מסתכלים עלייך. <laughs> מה זה פה? כן, זאת אומרת שזה דעות, זה דעות, כל הדברים האלה זה דעות. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים שזה דעה, הכוח שלה נפוג. לא מיד ולא כל דעה, אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מבדילים בין מציאות לבין דעות, הכוח של הדעות הולך ונהיה חלש יותר ויותר. הרמב״ם הבחין בין מושכלות ומפורסמות. מושכלות זה דברים שמחויבים על ידי השכל. זה דברים שהם נכונים או לא נכונים. מושכלות זה דברים שהסכימו עליהם. עכשיו רוב הדברים שגורמים לנו לסבל זה מושכלות. זה לא מושכלות. זאת אומרת, זה שעכשיו השמש לא זורחת, יכול להיות שזה יגרום לי סבל, אם אני נורא רוצה עכשיו לצאת החוצה לגרות, אבל רוב הספקים שזה לא יגרום לי סבל, כי אני יודע, זה המצב. אבל אם אני חושב שהבן אדם שמולי צריך להתנהג אחרת, או שבן אדם הגון לא יוצא לכיכר העיר בלי עניבה, או כל מיני דברים כאלה, <coughs> זה יכול לגרום סבל. אז אנחנו צריכים כאילו, ראשית כל לבחון את הדבר הזה אם הוא נכון או לא נכון באופן כללי ואחר כך לבחון אותו יום יום, מה גורם לי סבל. אז את לקחת סיפור של מישהו אחר, זה בסדר גמור, אבל תסתכלי על עצמך ותראי מה גורם לך סבל ותראי מה הדעה שעומדת מאחורנית שאת לא מוכנה לוותר עליה ולכן היא קורמת לך סבל ואז את צריכה להחליט, זכותך, את אומרת לא, אני נשארת עם הדעה ואני סובלת, לגיטימי לגמרי, מקובל על כולם או שאת אומרת, את יודעת מה, אני אחזיק את הדעה הזאתי אבל אני אוריד קצת את המעמד שלה ואני אוריד קצת את הסבל, זהו, זאת אומרת זה עכשיו כמובן דבר שאנחנו מושקעים בו רגשית או כספית או משפחתית יותר קשה להתעסק איתו ויותר קל בדברים שאנחנו פחות מושקעים בהם אז הוראות שימוש זה תתחילו עם דברים קלים <אז> אכפתי. למשל? תן דוגמה. דוגמה, הדוגמה כן. אני חושבת למשל זה כן. אני, okay. okay. לא אני יודעת, לא, אני יודעת okay. שאני, שזה לא יכול להשתקף. Okay. אבל זה נורא נורא מסבל. אוקיי. למה זה גורם לך סבל ולא כאב? כי את חושבת שזה, להיות, שזה צריך להיות אחרת? Okay. או שזה יכול להיות אחרת? Okay. רגע, אבל עכשיו, עכשיו, היום. בעשרים, כמה? עשרים ליולי, לא מחר, עכשיו, עכשיו. עכשיו חמישה לאוגוסט. חמישה עכשיו, עכשיו, יש משהו שאת יכולה לעשות? את יכולה לצאת להפגין במוצאי שבת פה בנהריה? תצאי להפגין, מאה אחוז. זה לא יעזור. זה שתסבלי כן יעזור? אבל הסמל שלי הוא לפחות גם אכפתי, לא, עם, לא, uh, לא, אכפת לי. לא, לא, את יכולה שיהיה אכפת לך, את יכולה שיהיה אכפת לך, והסמל שלך להפך לדעתי הוא גוזל ממך אנרגיה שאחרת היית יכולה לנצל אותו למשהו של הוא הוא. לעשות. <laughs> הסמל שלנו בנושא הזה זה בעצם זאת אומרת, אתם יודעים היום, זאת אומרת, איך הכי קל נגיד להילחם בממשלה? לעשות לייק לאיזשהו פוסט שאומר שבוז לביבי, נכון? עשיתי לייק, עשיתי. בסדר, נכון, ומה זה לסבול? זה אותו דבר, זה לעשות דיסלייק, אבל למי? בעצם את עושה את זה לעצמך. וזה בסך הכל, עכשיו שוב אני אומר המצב האידיאלי בבודהיזם זה מה שנקרא אקוינימיטי שזה השתברות הנפש וזה לא אדישות, את לא צריכה להיות אדישה, צריכה לראות את המצב, את צריכה לראות מה הוא עושה לך, צריכה לראות מה את יכולה לעשות אבל לא דבר וזה לא אדישות, זה התבוננות מפוכחת על הדבר והתבוננות שאומרת אני כן יכול לעשות או שאני לא יכול לעשות, אם אני לא יכול לעשות שב בשקט אם אתה יכול לעשות, קדימה הפועל, לך תעשו. נסבול, נסבול. אנחנו עכשיו, אנחנו אומרים, תראה, אנחנו הרי מפולניה, אם אני לא, לא אסבול, איפה, איפה אני? אז נכון, זה חלק מההגדרה העצמית שלנו, אבל זה לא תורם לשום דבר. ובכלל, כשאנחנו... אתה מוציא עוד... מה-DNA מה? את הפולניה הזאת. ‫אדי, אין להם שם שם מה של הפולניה. ‫-אז הטענה היא שזה לא ב-DNA, ‫אלא הכניסו לנו את זה. ‫ועכשיו, שוב... ‫-זאת היתה תודעה שלנו. ‫האם... ‫-למדנו נאים. ‫האם... ‫-זאת לא תודעה, זה לא תודעה. ‫זה לא למדנו, זה כבר... ‫את לא מבקשת שלמדת. ‫כן, נכון. ‫-זה חלפנו בחיים. ‫נכון, אבל בדיוק... ‫אבל אני רוצה להגיד משהו ‫בקשר להזדהות. ‫אם אנחנו מזדהנים... ‫אנחנו שוב פעם, אנחנו בסבל. <תל> מה אנחנו? בסבל. <תל> בסבל <תל> <hazır> <תל> הרי יש אפילו דברים פשוטים, ‫פשוטים ביותר, ‫אבל ברגע שאני <אנ> מצמידה את זה ‫לאיזו הזדה... הזדהות, ‫אני מזדהה עם המצב, זה הסבל. <תל> ‫כן או בוא? כן אבל נגיע לזה. לא לא <תל> <תל> <תל> <תל> אני מקדימה, כן, כרגיל, את מקדימה אותנו עכשיו דיברנו על ריקות, אני לא אחזור על זה, אבל אמרנו שריקות זה תמיד ריקות ממשהו אין ריקות, ריקות, כן, מילה ריק, אז נגיד, הספל הזה, אינני כבר יודע כרגע הוא לא ריק, נכון? כי יש פה עוד קצת מים ומיץ. עכשיו הוא ריק, אבל הוא ריק ממה? ממה מטה. מטה. Okay. ממה הוא לא ריק? מהאוויר. זאת אומרת, עכשיו, ממה הדברים ריקים? עכשיו, הבודהיזם אומר שכל הדברים הם ריקים. אומר, עכשיו אני צריך להוכיח את זה. אל, אל נשכח שבשיעור הראשון דיברנו גם על זה שכל הדברים קשורים אחד לשני אבל כל הדברים ריקים וממה הם ריקים? מי כבר יודע? מה זה עצמי? בדיוק, מקיום עצמאי, מקיום עצמי הם לא קיימים כשל עצמם, הם תמיד תלויים בדברים אחרים אז מזה הם ריקים ריקים מעצמם? לא מעצמם, מעצמות מעצמאיות. הם ריקים מקיום עצמאי. מזה הם ריקים. כל דבר קשור לכל דבר. קשור לכל דבר. עכשיו... עכשיו כמובן שאנחנו יודעים למשל שהגוף שלנו זה מערכת משולבת. זאת אומרת, <advisory> יש לנו עיניים ויש לנו תליות ויש לנו כבד ויש לנו מערכת דם אבל כל אחד מהם ריק מקיום עצמאי כי הוא לא קיים כשלעצמו הוא לא ריק, הוא לא איננו, הוא קיים אבל הוא לא קיים כמו שאנחנו חושבים כמו בפיזיקה, כמו בפיזיקה לא הייתי אומר שהגופים לא קיימים, בפיזיקה הם כן קיימים, אבל בגלל זה זה פיזיקה. תורת הקוונטים כבר כן. אז, אז, אז, יש אינטראקציה. כן, כן, שמה, בהחלט, גם פה, כן, אבל, עכשיו, אנחנו, מה היה ההבחנה אתם זוכרים מה שאמרנו שמה מהחסידות שהבעיה הזה שאנחנו יוצרים את האני ואנחנו יוצרים כאילו גבול בינינו עכשיו גם אנחנו כאני לא אנחנו ריקים מעצמיות אנחנו לא ההגדרה הרי הפורמלית של אינדיבידום זה אינדיבידום הוא בלתי מתחלק, כן? אינדיבידום זה לחלק אז זה ברור שזה לא נכון, זה ברור שאנחנו מתחלקים לחלקים אבל גם כלפי חוץ אנחנו לא עצמאים מה זאת אומרת אנחנו לא עצמאים? א', יש לנו חברה, אנחנו קשורים לכל מיני דברים ונגיד שגם... מה? אם היינו על אי בודד, אם היינו על אי בודד, כן, ואפילו בראש גם לא היינו מחזיקים את ה... לא את הילדים ולא את ההורים, היינו באמת, עדיין, אנחנו תלויים בסביבה. אם לא היה חמצן, אנחנו לא היינו חיים אפילו שתי דקות. אפשר לדבר, אם לא היה כוח משיכה, בטח היינו עופפים בחלל, לא יודע אם זה טוב או רע. אבל אנחנו לא באמת עצמאים. עכשיו, עכשיו, אנחנו מגיעים פה לנקודה מאוד מאוד חשובה, שמצד אחד זה ברור שהחברה חייבת להגדיר אותנו כאנשים עצמאים, או יותר נכון כאנשים בעלי אחריות, או מה שנקרא בפילוסופיה agents, זאת אומרת אנחנו אחראים על הפעילות שלנו, כי אם לא היינו מגדירים את האנשים כאחראים על עצמם, אז אי אפשר היה להעניש אף אחד על שום דבר, כי הוא לא אשם, זה הכל ביחד, זה הסביבה, אתם יודעים, אכלו לי, שתו לי, הייתי, אבא שלי היה שותה אקונומיקה וכל מיני דברים כאלה. אז החברה כחברה חייבת להכריז עלינו כעל יצורים עצמאיים, ויותר נכון כעל יצורים שאחראים בפני עצמם, אבל זה בלוף. את הבלוף הזה אנחנו רואים גם כשמישהו מחליט שהוא מפעיל את הסעיף אי שפיות כי הוא רוצה להתחמק מעונש קשה מאוד אז לעמוד על הדבר הזה אז בסדר, יש איזשהו משחק, כן, אה, כן, לא אמרת, הוא כן הולך עם, עם, עם, הוא כן עושה קוקיות לעצמו כל הזמן, לא, יש כל מיני, כאילו, אבל באמת ואין לנו מושג באמת, מה זה מישהו שלא אחראי על עצמו? הוא גדל בסביבה כזאת, אז זה אומר שבגלל זה הוא חייב להיות פושע, הוא בין טובים, ולכן זה אומר שהוא צריך להתנהג כמו בן אדם, לא, אבל החברה כחברה לא יכולה להתקיים אם היא לא תיתן לכל בן אדם אחריות על המעשים שלו אבל שוב, צריך להבין, זאת קונבנציה. עכשיו, גם זה, אנחנו יודעים, יש חברות שהאחריות האישית של בני אדם היא הרבה יותר נמוכה. אם אני חי בתוך שבט, אז א', א' אין לי הרבה ברירות. אם אני אתחיל להתנהג בצורה קצת משונה, אז פשוט יגידו לי לך מפה, ואז אני כנראה אור בסיכויים שאני בכלל לא, לא אחזיק מעמד. וגם אחריות שם היא אחריות קבוצתי זאת אומרת אם אני עושה משהו זה משליך על כל הקבוצה שלי ולכן אני אמנע מלעשות את זה זאת אומרת האינדיבידום, ברור, כל הנושא הזה של אינדיביד, אינדיבידום הוא די המצאה של המאות האחרונות זה פעם לא, לא חשבו בך בכלל בן אדם היה... ודאי הייתה תחושה שגם בשיפיות ומישהו לא מתנהג ככה ראוי, אז הוא אומר לך שווה, שווה, הוא מוקצה או משהו. בסדר, כן, אבל היה הרבה פחות. על הרבה פחות כן, זה היה קדמקרקלי. כן, כן, כן. כן, אני רק אומר שאנחנו צריכים להבין שגם הנושאים האלה, שהם רואים, נראים לנו ברורים לגמרי, שכל בן אדם הוא אינדיבידום, זה עניין של חינוך. עכשיו זה לא אומר שאנחנו צריכים להתנהג כאילו שזה לא קיים, זה קיים, אבל זה קיים כהסכמה, כמוסכמה והשתחררות מהמוסכמה נותנת לנו חופש מאוד גדול השתחררות מהמוסכמה זה לא אומר שאני מתנהג אחרת, זה אומר שאני מבין למה אני מתנהג כמו שאני מתנהג זה הבדל מאוד גדול, הבדל עצום עכשיו זה נותן חופש פשוט. זה לא גדולה. כן. אין גדולה ממנה. היה לי דימוי של שקית ב... מה? בזמן שדיברת קודם, היה לי דימוי של שקית בלילה, כאילו של... זה פשוט של בן אדם. במקווה של דפוס, מכניס לי אירופים. וזאת שעת שעת שעת... ומתמלא ונתחס ונתחס ונתחס ונתחס, ונקבל את התשובה של ה... כן, נכון, אבל, אבל, אבל, אבל ככה אנחנו, זאת אומרת, תחשוב כמה דעות הכניסו לנו במשך החיים עכשיו שוב, צריך להבין כבר אי אפשר להפריד בגלל כל העניין בגין הוא ככה חזק אפשר, אפשר, אפשר, זה לא פשוט תרתיים קצת, זה כן, עכשיו עוד נקודה חשובה שצריך לחזור עליה כנראה שלאף אחד מאיתנו כבר אין ילדים קטנים, אבל יש לנו נכדים כנראה. <laughs> ילדים צריך לחנך כאילו שכל הדברים האלה הם נכונים. אנחנו לא יכולים לתת להם את, ה... את ההבנה הזאת כשהם ילדים. אי אפשר, גם לא צריך. הם צריכים להתחנך כאילו שכל הדברים האלה הם אמת למש... למשה מסיני. זה ככה זה, ואתה צריך להיות אחראי, <laughs> וכן צריך ללמוד, וכן חייבים להתלבש, <laughs> זה לא עניין של אופציות, כי הם <laughs> צריכים להביא... אז איך אתה מחנך אותנו לכיוון? פה. וכבר תקוע כבר שם עם מסמרות? אתה <laughs> תקוע עם מסמרות? אז רגע, בוא נגיד ככה, אפשר... לעשות את זה, ראשית כל זה מאוד מסוכן, אני אומר, אבל אפשר לעשות את זה קצת אחרת. יש לי למשל חבר שהוא מלמד את הילדים שלו שלא לעשות השוואות. עכשיו ברור שזה לא לגמרי יכול להיות ולא, אבל הוא אומר להם אתם תעשו השוואה אתם תסבלו. זהו. זה לא אומר שהם לא צריכים לדעת שכולם מסביב עושים השוואות וזה לא אומר שהם לא צריכים להבין מה זה השוואות, אבל אם הם יכולים, ובעיקר לעצמם, אל תשפיע. וזה נותן לילדים המון שקט נפשי. עכשיו זה נכון שזה בעיה, כי הם צריכים להחזיק שתי מערכות הפעלה, גם אנחנו, אבל, אבל זה המחיר, זה המחיר. אבל את שאלת מתי, אז תראי, כשאנחנו ילדים אנחנו צריכים את זה, למה א', אנחנו חסרי אונה, ב', אנחנו חיים עם ילדים אחרים אבל בו זמנית אפשר לנהל את זה כמו שצריך בשתי מערכות, כן, או גם לתת את האובנסיה, כן, ובתוך זה גם להפעיל את הדברים, אל תהיה, אתה לא חייב להיות תמיד דומה לכולם, ככה את הדברים האלה, זאת אומרת בו זמנית אפשר גם לנהל, כן כן כמו שירק יודע שתי שפות, יכול ללמוד את שתי השפות בצ'יק, נכון אז הוא גם יכול לעמוד על דעות מסוימות ולקבל תפיסות עולם או דברים חדים. כן, אבל כמה דברים. דבר ראשון, תדעי לך שזה סופר מסוכן. למה? גם בגלל ההורים. אל תדאגי, ילדים הם הם ישר יפעילו את נגד ההורים. עכשיו, אז מה, אז ההורה מחליט מתי כן ומתי לא? ‫או איזה טווח מסוים, אולי, ‫מפה ולפה. ‫-אה, ומי מחליט על הטווח? ‫ההורים. ‫-אה. ‫-זה בדיוק באותה מידה. ‫זה מסוכן, אני אומר לך שזה מסוכן. ‫-זה לא רק ‫אל תעשה מה שאני עושה, ‫תעשה מה שאני אומר. ‫את יודעת מה בעצם, ‫את תראי... ‫לא, לא, אני אומר, תראי, אני באופן עקרוני בעד זה. ‫אני חושב שאם זה הדבר ‫שהכי חשוב לך בחיים, ‫את יכולה לעשות את זה. אבל זו עבודה עצומה. ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד. לא כל כך, אני רוצה להגיד לך מקום מסוים שזה לא כל כך. כשילד מקבל איזשהו דבר דברים מסוימים, והוא מבין שזה, הוא קולט שזה נכון, אז הוא יעמוד בזה בדברים מסוימים, שאל תהיה לי הקורבנציות. במידה כזאת בסיסית, במידה כזאת מהילד. כן. כן. מיכל זה יכול להיות. גם יכול להיות, אבל אתה יכול לנסות. ברור, ברור, השאלה... כן, כן. אבל שוב, א', השאלה מתי אנחנו מגיעים להבנה הזאת. השאלה כמה הילדים שלנו פתוחים לזה, כי זה לא פשוט גם לילד, את יודעת, לילד יותר פשוט שומרים לו מה לעשות מבחינה מסוימת. אנחנו לא חושבים ככה, אבל אני חושב שלפחות לחלק מהילדים זה נכון. עכשיו עוד דבר אחד אני רוצה להגיד, שכשהבוביזם מדבר על זה שצריך להיפטר מהאני הוא יוצא מתוך הנחה שיש לך אני זאת אומרת, אם אתה נולדת ולא פיתחו לך את העני, יש פה שתי בעיות בעיה אחת שיכול להיות שאתה או שאתה צדיק או שאתה כן, זה אתה... אחד, ודבר שני, דבר שני, זה יכול להוביל לזה שאתה תהיה סוציופט, זאת אומרת, אתה לא תבין את האנשים האחרים כי רוב האנשים יש להם אני עכשיו, בשביל להבין איך זה יכול להיות שבן אדם מחזיק באני שלו כנגד כל ה... בסדר. כנגד כל... ה... עושה לעצמו כאלה נזקים וסובל כל הזמן כנגד ההיגיון... כנגד כל ההיגיון הברור שלי זה יכול להוביל לסוציומטיות כמעט, לבוז לאנשים, לחוסר הבנה ללמה הם עושים, כיוון שבבודהיזם הנושא של חמלה או של הבנה של האחר הוא חשוב בדיוק כמו ההבנה שלך, זאת אומרת, אז זה אומר שאם אתה עברת את השלב הזה ואתה חשבת שאני ואני ואני והיה לך אגו לא חייב להיות בגודל של מפלצת אבל היה לך אגו ברור חזק ואתה איכשהו מצליח קצת להיפטר ממנו אתה לא תסתכל על האנשים האחרים כאילו שהם מפסיק לא הם פשוט בשלב שאתה היית עכשיו זה גם בשביל הילד מבחינה מסוימת כדאי שהוא יעביר את השלב הזה עכשיו אמרתי כשהילד ילד צריך לחנך אותו כאילו אנחנו צריכים להחליט מתי אנחנו זה אנחנו מחליטים מתי אנחנו בעצם מתבגרים מה, ממה אנחנו מוכנים להיפטר, מאיזה מטען עודף שיושב לנו על הגב ועל הכתפיים ועל הראש אנחנו מוכנים להיפטר זה בידינו, לא יעזור לנו. אני מחזיר שוב פעם <מח> את <מח> האחריות <מח> אלינו. <מח> כן, כן. <מח> יש כזה משל של הבודה שבא אליו ואיזה מישהו ואמר לו תשמע לאן שאני הולך לא טוב לי ולא טוב לי פה ולא טוב לי שם וזה, בוא לידי לי בואו נסתכל קצת בסביבה וזה, הראו שם איזה כלב, כלב זאת אומרת, הכלב הולך לצל, אחרי כמה זמן, לא טוב לו, הולך לשמש. כלב השמש, לא טוב לו, נכנס למים. נכנס למים, לא טוב לו, חוזר, הולך וזה וזה. ובודה היה חובב עליך עם ידו, אז אומר לכלב בוא בוא והכלב בא והוא מתיישב לידו, והבודה ככה מלטף אותו, והוא אומר אל יש לו? יש לו מלא פרעושים. עכשיו, לאן שהוא לא ילך, הפרושים הולכים איתו, וזה לא יעזור לו עכשיו, הפרושים שלנו זה המחשבות, אנחנו יכולים ללכת לפה ואנחנו, לשם, לארץ, לחופש, ואנחנו, מהקיבוץ, ואנחנו לקיבוץ, יכולים ללכת לשם, אנחנו יכולים לנסוע לחוץ לארץ, לים, אנחנו יכולים ללכת לבריכה, ואנחנו יכולים לכל מידה, הפרושים, וזה המחשבות, נשארים אצלנו, וזה <ש> <מה> <ש> <שגורם> <ש> <לנו סבל> הצל ולא השמש ולא הפה ולא השם ולא ההנהלה של הקיבוץ ולא ראש העיר ולא ראש הממשלה זה אנחנו ולא אף אחד זה אנחנו וזה בעצם התגובות שלנו על הדברים ולא הדברים ושוב האחריות אז מה זה הריק? הריק? אה בסדר אז השיקול <אח> אמרנו הריק זה החשיבה הריק זה הריק מעצמאות, מקיום עצמאי זאת אומרת למה זה חשוב בעצם? כי אם אני רואה שכל דבר הוא ריק מקיום עצמאי אז שום דבר הוא לא, לא הרי זאת אומרת הוא לא נורא לא חשוב הוא... הוא משהו, הוא תופעה, הוא משהו שמופיע לפניי וזה הכל. זאת אומרת, אז... כל מה שמתרחש, כמו כן. שהיא אמרה, להורים, למישהו כן. אחר, הוא כן. מדבר על כן. הוא לא... הוא ריק? כן. אז לא מתייחסים אליו. לא. אל... לא. אל... מתייחסים אליו כדבר ריק. לא, לא מתייחסים אליו. אמרתי שוב פעם, זה הנקודה הכי חשובה עכשיו. זה לא שהוא לא קיים. הוא לא קיים בצורה שאנחנו תופסים אותה. הוא קיים, הוא קיים. אלא מה אנחנו צריכים להתייחס אליו אחרת? אנחנו צריכים להתייחס אליו כמו שאנחנו צריכים, צריכים. המורים. גם אפילו לא המורים. אם אנחנו רוצים להימנע לסבל, אנחנו נתייחס אליו כדבר חולף, חסר עצמאות. משתנך. חסר קיום עצמאי, הוא קיים, אבל הוא קיים כרגע. עכשיו בואו נדבר רגע על הילדים, אלה שנהרגו, הילד הזה שנהרג. א', הילד איננו, הוא ריק לא רק מקיום עצמאי, מקיום. מה יש לנו? רעיון, נכון? עכשיו רעיון בוא נגיד, שנינו יודעים שהוא די ריק, זאת אומרת, זה אין לא, לו, לא באמת, אבל הוא יכול להשפיע עלינו הרבה יותר מדברים שכאילו, קיימים, אבל אם אנחנו נבין, עכשיו בואי נגיד ככה, א', ניסיון שלנו אומר, אני יודע שיש כאלה שהולכים כל החיים בתלבושת אבלות וזה כל החיים שלהם וזה, אבל הרבה מאוד אנשים אחרי חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה מולידים עוד ילד וזה, והחיים ממשיכים. כמובן שמאוד קשה לראות את זה כשזה קורה אבל אם אני מבין שזה דבר שחולף עכשיו אני מדבר על התחושה, לא על הילד, על התחושה, גם התחושה היא ריקה. ממה היא ריקה? היא ריקה מקיום עצמאי. למה היא ריקה מקיום עצמאי? כי היא לא קיימת בזכות עצמה. למה היא קיימת? קיימת בעצם בגלל שהילד... לא! אם הילד... אם הילד... זה אותו. אם הילד לא היה מת, התחושה הזאת לא הייתה קיימת עכשיו, נכון? אז היא לא קיימת בזכות עצמה. היא תופעת לוואי של משהו אחר. אם אני מסוגל להסתכל עליה בתור תחושה לא כאילו שזה משהו שקיים כשלעצמו, אלא רק תחושה, רק תחושה כמו שאני אומר, רק מחשבה עכשיו גם מחשבה יכולה להיות נורא חזקה רק כשאני מצליח לראות שהיא בסך הכל מחשבה הקיום שלה הוא קיום לגמרי אחר היא מחשבה, מתי הבעיה, כמו שאמרה לפני עשר דקות רחל, כשאני מזדהה עם המחשבה, או כשאני מזדהה עם התחושה, התחושה כשלעצמה, בעצם לא טובה ולא רעה, היא תחושה, אם אני מזדהה איתה, אז אני סובל. זאת אומרת, אם יש לי כאב, ואני לא מזדהה איתו. אלא אני אומר, יש שם. פה אה, תודעה, אני תודעה, ובפני התודעה הזאת יופיע כאב. אם אני אומר הכאב הוא שלי, סיפחתי אותו לעצמי, והזדהיתי איתו, ולכן אני יכול גם לסבול. אבל אם אני אומר יש כאב, אני אתן לך דוגמה. לגברים הדוגמה זה מכונית לנשים הדוגמה זה שמלה, סלחו לי על הסקסיזם, תקחי <laughs> <laughs> אוטו <laughs> של גבר, <laughs> תסרטי אותו עם מפתח, <laughs> <laughs> <laughs> בסדר, <laughs> בסדר, <laughs> אז, אז הבן אדם חושב ששרטו אותו, זאת אומרת כיוון שהוא מזדהה עם האוטו, עכשיו נגיד שזה אוטו בליסינג, יש לו ביטוח, הולך להחליף אותו עוד שבוע, ושרטו את האוטו על הפטה, נכון? מה קרה? למה מה קרה? שרטו אותו, נו אז מחזיר אותו בלב אחי, והם יתקנו אותו, למה? תגיד, זה אוטו שלי? בעיקר אם הוא חדש? אני מזדהה איתו. מה זאת אומרת? אני מזדהה עם הדבר, זה פוטנציאל בטוח לסבל. עכשיו, תחשבי על זה שדעה היא את כמו שהאוטו הוא את. האוטו בא והולך, הדעה באה והולכת. אוקיי, אבל יש הבדלות של אמוציו או של זה ביחס לאוטו או לאנשים או לגביון כאלה? בוודאי, בוודאי. יש אנשים שהאוטו הרבה יותר חשוב, הרבה יותר חשוב לאנשי אלה המון ערבים בתוך נכון, בוודאי. שוב. אני לא אומר שלא, השאלה אם את מוכנה לקבל באופן עקרוני שהמחשבה זה לא את, קשה. זה לא, זה נכלל, לא, כרעיון זה נהנה. לא, לא, עכשיו, זה עכשיו, עכשיו מתי, מתי אנחנו רואים את זה? במדיטציה, פה באה המדיטציה, כי מה שאמרתי עד עכשיו זה תיאוריה. תשבי במדיטציה, את יכולה לראות ‫איך שהמחשבה מופיעה. ‫עכשיו, אם... מה? ‫-כן, בטח. ‫עכשיו... ‫-כן, כן. עכשיו, אם את מצליחה, ‫וזה התפקיד שלך לראות את המחשבה ‫כמחשבה, ‫שנייה לפני או שנייה אחרי ‫שאת מזדהה איתה. ‫-ארייז. כשאת תתחילי לראות... זה לא מהיום למחר, אבל זה בדוק ומנוסק. זאת אומרת, מחשבה היא מחשבה, okay. היא דבר שעובר והיא דבר שמופיע בפנינו, זה לא אנחנו. אנחנו לא המחשבות שלנו, אנחנו no. לא התחושות שלנו, אנחנו לא הרגשות שלנו okay. יודע או מה? או מה או מה. או את יודעת מה? אם תשבי ויעלה לך מחשבה ותגידי לא המחשבה אלא חשיבה, חשיבה זה משהו אחר לגמרי, את כבר ניטרלת את עצמך מהמחשבה שלך, חשיבה עליו אני לא רואה את ההבדל הגדול כן. בין חשיבה ומחשבה במחש... זה מאוד לא, גדול, זה לא זה גדול. זה זה אני, מחשבה שלי, אם אני אומרת הגיע הנה יש כמו שיש, נשימה, מה זה נשימה? חשיבה, מחשבה, זה אנחנו חושבים שאנחנו זה... יוצרים אותם, אני את חושב המחשבה אנחנו יוצרים כי חשיבה, יש מי שחושב, יש מה, שחוש... מה שנחשב כאילו. חשיבה זה הכל ביחד, זה מחשבה זה נפרד, זה, זה מה שמופיע בפני החושב, אז נכון, אני נגיד נכון, החושב, נכון. אבל נכון. זה, אני לא המחשבה Yeah, נכון. לדעתי יותר קל להינתק מהמחשבה ולראות שזה משהו שהגיע אלינו עכשיו אם את שואלת מה אנחנו אז האמת שזה רק בסוף <laughs> אבל <laughs> אני, אני, אני, אני, <laughs> אני קשה לי <laughs> להתרפק <laughs> למרות שזה <laughs> ספוילר <laughs> וזה, זה מה שאני הולך עכשיו להגיד זה בסדר, אני אגיד, לא חושב, לא יקרה כלום, זאת אומרת, ולהתחיל, בדיוק, אנחנו מופע בתוך התודעה, אנחנו לא אמיתיים, שוב, אנחנו לא אמיתיים, ראשית כל, זה לא שאנחנו לא קיימים, בסדר, אם לזה התכוונת, אז לא, אנחנו לא אמיתיים בצורה שאנחנו חושבים שאנחנו אמיתיים אנחנו okay. קיימים, שוב, גם המחשבה קיימת, גם התחושה קיימת, גם הכוס קיימת, אבל כל אלה קיימים לא כמו שאנחנו חושבים. אנחנו בעצם, מבחינה מסוימת, המופע בתוך מודעות. המודעות היא לא בתוכנו, אלא אנחנו בתוך המודעות. עכשיו, בפדיל שלא נמשיך פה, זה כבר אומר, זה היה הקדמה של המאוחר, רק שלא תחשבו שאין לזה פתרון, יש לזה תשובה, תשובה היא לא, היא לא במקום <אז> עדיין. עדיין. דבר, לא, לא רוצו, אני יודע שזה מעורר יותר שאלות מאשר תשובות. בטח שזה מעניין, אני מבטיח לכם שימשיך להיות מעניין. אבל, אבל יש לזה תשובה ואני לא רוצה להתחמק, אבל קשה להגיע לתשובה בלי השלבים, אין מה לעשות, <אח> יש שלבים... <אח> אפשר <אח> לעשות את הטכניקה. בדיוק, בדיוק, <אח> בדיוק. <אח> ואני אומר לכם עוד דבר, עוד יותר גרוע מזה, אם לא תעשו מדיטציה, אתם אולי, אולי, תבינו את זה מבחינה... אה, מבחינת ההבנה או הידע אם תהיו תלמידים טובים אולי אפילו תצליחו להגיד את זה לאחרים <אח> אבל <אח> זה ממש לא חשוב כי זה הכל עניין התנסותי והכל עניין חווייתי ולמשל כל הנושא הזה של כאב וסבל ההגדרה היא פשוטה אפשר לכתוב אותה בשתי שורות אפשר להבין אותה בשיעור אחד, לתרגל אותה, זה מה שמביא להבנה האמיתית. וזה מה שאמרנו, הבנה וידיעה זה לא היינו אך. אז אם אתם עוד לא יודעים את זה, אז בעוד שני שיעורים, כשאני אחזור על זה בפעם הרביעית, אתם תדעו את זה. אבל לדעת זה לא להבין. ולהבין זה, זה, את, את יודעת, זה בעצמות, כן. דרך בשרירים, דרך, דרך, הגוף דרך הגוף או דרך, דרך התודעה, בדיוק, ו... תודעה כן. או רגועית בדיוק, אין לזה שם, כן, כן. כן. ושוב, אני מקווה שאני מצטט אותך נכון, למרות שלא שמעתי אותך, לתרגל, לתרגל, לתרגל. <laughs> לתרגל בחוכמה, כי אתה מתרגל, מתרגל ומתרגל, אם אתה לא מתרגל בחוכמה לא, לא, ברור, ברור. אני לא מתכוון לעשות תרגילים. לא, לא, לא, כל מיני משהו. עכשיו, כשאני אמרתי לתרגל, זה גם מדיטציה, וגם כשאנחנו נתקלים, כל סיטואציה בחיים שגורמת לנו סבל, מחדשות. זה להתבונן, להתבונן. לא צריך להיות יותר מדי אמביציונים ולא צריך להיות יותר מדי שיפוטיים כלפי עצמנו. זה לא יבוא אחרי שיעור אחד ולא, אולי גם לא אחרי... עשר ולא מאה. אבל יש מה שכן רצוי זה לראות שיש התקדמות זה מה שחשוב בעצם. אתם יודעים, בבודהיזם הם, הם, הם אומרים שיש הבדל גדול בין אמון ואמונה. אמונה זה לא נחשב דבר טוב בבודהיזם, אל תאמינו לשום דבר שאני אומר. הדבר היחידי שאני מבקש זה שתיתנו בי אמון. מה זה אומר תיתנו בי אמון? תעשו אימון. <laughs> ואם תעשו אימון ותראו שמשהו מכל הדברים האלה עובד, אז כמו שאמר, מי זה אמר? בגין? תנו לי שאנס, תנו לי שאנס. זה בגין, נכון? כן. זאת <laughs> אומרת, תנו לי עוד, אם, אם, אם משהו עובד, אז תנו לי עוד איזשהו אמון בעוד דבר, כאילו, אבל ככה זה צריך לעבוד. לא, אל תאמינו שמה שבודה אמר, בטח לא מה שאני אומר, ולא כל מה שכתוב בספרים. תבדקו בכל דבר, מה אני יכול לבדוק, אמפירית, ממש בניסיון, בבדיקה, ושוב אני אומר, אל תנסו את זה על דברים קשים, אל תנסו את זה על דברים שהם הכי... מה? זה קשה, כן, גם זה יגיע. גם זה יגיע. אבל לא עכשיו, למה? כי את מנסה את זה על דבר כזה, וזה לא עובד, כי יש שם מיטה, ואז אתה אה, זה לא עובד, כן, מה זה. לא יודע, איפה אנחנו עומדים? יש לך איש שמורץ. כשאשתך אמרה, הייתי אומרה שהיא דואגת לך תמיד להגיד לך שהזמן נגמר לך. אוקיי, אז עכשיו אתם תגידו, בסדר. אנחנו מסתדרים גם בלעדיה איכשהו.